La notícia de la setmana als nostres barris ha estat sens dubte l'incident produït dilluns en un institut del barri de Naves. L'Institut Joan Fuster intenta recuperar ara la normalitat dies després de la mort d'un professor a mans d'un alumne de 13 anys. El centre ha reprès les classes. Alguns dels alumnes, però, han tornat a fer una cadena per evitar que els mitjans captessin les imatges que dels companys entren al centre i han tornat a desplegar una pancarta amb un crespo negre en la qual exigeixen respecte i que es garanteixi el seu dret a la intimitat. La presència de mitjans de comunicació i de càmeres és menor que els dos últims dies, la qual cosa ajudarà els alumnes a intentar recuperar la rutina. No serà, però, una feina fàcil. Per això es manté el dispositiu d'atenció als alumnes i a les famílies que es va posar en marxa dilluns i que consisteix a donar atenció psicològica a través dels professionals del Centre d'Emergències Socials de l'Ajuntament. Els professors de l'Institut es van reunir dimarts en un claustre extraordinari per adoptar les pautes d'assessorament general de l'Institut. A les portes del centre i continuen havent moltes espelmes, flors i missatges de condol que ha dipositat tant els alumnes com els veïns del barri de Naves, que continuen consternats per la notícia. L'Institut Joan Fuster té previst celebrar en els pròxims dies un acte d'homenatge al professor Mort. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, surto un poble, que us parlarà d'acompanyes Gemma Hermoso, Cristina Paniello, Pau Oliveras i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per Tot un Poble, amb Jordi Garcia. Com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet els divendres a les 11 del matí i a les 3 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs comencem parlant de les obres de remodelació de la seu de l'Associació de Veïns de Congrés Indians. L'Associació de Veïns Congrés Indians canvia d'ubicació després de 45 anys. La que ha estat fins ara la seu de l'associació es transformarà en un nou equipament pel barri. Mentre duri la reforma, la seu de l'entitat serà al carrer Felip II 177. Les activitats i tallers per a socis es faran al casal de barri del carrer de la Maniua. El 2011, l'entitat va signar amb l'Ajuntament una donació al patrimoni per 50 anys a l'edifici. L'espai necessitaven reformes per adequar-se a la normativa, però l'entitat no podia assumir-ne el cos. D'aquesta manera, l'edifici situat al carrer de Felip II, 222, es convertirà aviat en un equipament cultural i social. Serà també la seu de l'entitat veïnal, de la coordinadora d'entitats del barri, de la Congregació Diabòlica del Congrés i de l'entitat cultural Aticus, L'obra té un cost de 1,7 milions d'euros i s'allargarà un any i mig. Un dels temes dels quals us, par us parlarem avui és de Camp Fontanet, centre d'interpretació dels Tres Toms de Sant Andreu. Construït l'any 1917, Camp Fontanet és un antic estable per a cavalls, patrimoni històric del recinte febril de Febre i Coats i un emplaçament immillorable per acollir el centre d'interpretació dels Tres Toms de Sant Andreu, un espai per conèixer els orígens i consolidació d'aquesta festa i per visualitzar l'empremta rural del nostre passat. Una quadra de cavalls, una exposició de carros, mostra de guarniments i brodats per dels animals i sales de projecció d'audiovisuals en 229,90 metres quadrats de l'antiga cavallerisa. La festa dels Tres Toms, a més d'un segle i mig de tradició, se celebra a molts indrets de Catalunya, però és a Sant Andreu on la tradició pren més força, degut al passat agrícola del poble, que ho celebra des de temps immemorials i des de 1924 de la mà de la societat per la festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar. Així doncs, el diumenge abans del 17 de gener es fa una cavalcada de carros i genets en la que té lloc la benedicció pública dels animals, tot plegat en honor a Sant Antoni Abad, patró dels animals de peu rodó, dels animals domèstics i dels gremis de traginers. I parlem ara de La Maquinista, que ofereix emprovedors virtuals. El Centre Comercial La Maquinista, al barri del Bon Pastor, compta amb dos emprovedors virtuals que permeten als seus visitants comprovar com els queden diferents peces de vestir, camises, samarretes, pantalons i vestits, sense necessitat d'entrar al clàssic emprovedor. L'emprovador virtual desenvolupat per l'empresa artificial Intel·ligents Tecnologies està compost bàsicament per una pantalla que simula l'efecte d'un mirall a temps real anomenat iMirror, un sensor de profunditat permet ajustar les més de 250 peces disponibles a la computadora al gust del comprador. Totes les peces de roba estan disponibles físicament a les botigues del centre comercial. En la primera setmana dels emprovadors hem comptabilitzat més de 2.500 usuaris, segons explicar Víctor García, que és gerent del centre comercial. Aquesta acció forma part de la campanya Unspec Shopping, amb què busquem oferir unes experiències úniques, originals i innovadores més enllà de la compra, afegeix Garcia I ara el que volem fer és donar un tom per la cultura dels nostres barris. En primer lloc el que farem serà parlar del regidor Raimon Blasi que participa a l'acte de lliurament dels premis FICA del SAT al districte de Sant Andreu. Aquest vespre, a dos quarts de vuit, Sant Andreu Teatre a Neu número 54, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, participa a l'acte de lliurament dels Premis FIC SAT, del SAT Teatre al districte de Sant Andreu. L'acte començarà amb una conferència de l'actor Toni Albà, que du per títol Jo i el teatre. La mostra d'arts escèniques amateurs ficat al SAT finalitza amb l'acte de lliurament de premis. Aquest aparador d'arts escèniques amateurs del districte de Sant Andreu arriba en a la seva dotzena edició. La mostra dels espectacles ha tingut lloc per segona any consecutiu amb el format dels divendres del 9 de gener al 20 de març a les 9 del vespre a l'escenari del Sant Andreu Teatre al SAT. En aquesta dotzena edició han participat nou companyies de teatre i dansa i s'han presentat vuit estrenes. El jurat està compost per Conchita Cortés, representant ...representant del Districte de Sant Andreu... ...Montserrat Bonet, professora de l'Institut del Teatre... ...Jolanda Díaz, representant de l'Associació d'Actors... ...i Directors Professionals de Catalunya... Brisa Ronda, representant de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, i Carme Abril, actriu de Sant Andreu. El jurat atorgarà primer i segon premis, el millor espectacle, i un premi especial del jurat. L'acte del lliurament de premis començarà amb una conferència de l'actor Toni Albà, com ja us hem comentat, que du per títol Jo i el teatre, on parlarà dels seus inicis i de la seva experiència al llarg dels anys en el món de l'espectacle. Últim apunt abans de fer... Uh, Bé, vale, hem d'aturar aquest recorregut per la informació dels nostres barris. Tornem a parlar del regidor Raimon Blasi, i és que clou la dotzena edició del Festival Barcelona Visual Sound. Aquest vespre, a les 8 del vespre, l'espai Jove La Fontana, ubicat al carrer Gran Desgràcia, 190, el regidor de i Joventut, regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, clourà la dotzena edició del Festival Barcelona Visual Sound. Doncs el Festival Barcelona Visual Sound és un espai d'exhibició i plataforma de formació per a la gent jove, i de formació per a la gent jove, creadora de l'àmbit audiovisual que aposta per les persones joves, per la seva presència a diferents barris de la ciutat, per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals i per donar cabuda a públics i persones creatives amb personalitats diferents. L'originalitat, la creativitat i l'enginy de, dels joves realitzadors impulsen l'edició de rereadició. Aquesta iniciativa de la Regidoria d'Adolescència i Joventut que neix de l'esforç col·lectiu de diferents equipaments municipals principals. Doncs el que siguem sí de dir és que aquest festival Barcelona Visual Sound va néixer a l'espai de Darcilaso, per tant, doncs aquí els nostres barris. El que fem ara mateix una petita pausa, escutem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara sal al cor del món a la boca a vas al cine i a cancarar que ser tot cant dia que tot para vida u Saps, come back! i entretenir-te si has quedat Des del 91.6 de la EJM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. I ara el que volem fer és parlar d'una festa molt important aquí als nostres barris, sobretot a Sant Andreu com és la festivitat dels Tres Toms, i el que fem ara mateix és anar cap a la Societat per la Festa dels Tres Toms, al senyor Jordi Clapés, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com esteu portant a terme aquest nou lloc que, que s'ha facilitat per fer el centre d'interpretació dels Tres Toms? No? Com sabeu, això fa poc, ara es va inaugurar centre aquesta interpretació dels Tres Toms. Mm. De moment tenim, estem molt contents perquè ha tingut molta acollida mm. perquè ha vingut a visitar molta gent. Té després també un encant, que no sé si us han comentat, que dins de... De, de, de, de, eren unes antigues quadres que les l'esquadre de Fontanet uh -huh. hem posat quatre boxes per posar un, uns cavalls i això pues, fa que sigui una mica més bueno, té una mica més d'emoció uh -huh. que puguis anar a veure els carruatges i també t'hi trobes els cavalls i això uh -huh. i bueno, de cara això hem intentat fer aquest sent d'interpretació de cara als nanos això que vagin veient pues, bueno, el que hi ha darrere d'aquesta festa i tot això. Can Fontanet que es troba precisament al recinte del Fabricovats no? Sí la part de Fabriquats, bueno, havien sigut unes antigues cavallerices que ja treballaven per l'empresa Fabriquats i bueno, s'han remodelat totes i s'ha recuperat tot el que havia sigut antigament. Uh -huh. I també el que ens han dit és que una vegada entres a Camp Fontanet, doncs el que sí que et trobes és una mica el repàs de la, de la història d'aquests tres tombs. no? tenim uns carros emblemàtics, que són els carros de, que hem tingut tota la, la societat d'Espres Tomts, mm. i ara sí que també ens trobem, que bueno, tenim molta gent que ens vol fer donacions de material i això, que, bueno, que els tenen allà dels seus avis en desús, i volen doncs, que ho restaurem, i bueno... Can Fontaneras va començar, aviamment, d'això, potser amb el temps, que era una mica petit, però bueno, això també tenim ganes, que ha mm. hagut molta acceptació pel que és el barri de Sant Andreu. Clar. i això també estem bastant contents i també es pot veure una exposició de carros no? sí, I... carros, els carros esborriments que porten aquests carros no uh -huh. tenim tot el material que realment tenim perquè bueno, la ubicació està, bueno d'on tenen les limitacions està bé però, però uh -huh. bueno, camí camí anirem canviant coses i això també nos sé si us han comentat que uh -huh. abans d'ahir va vam portar unes borretes perquè els nens puguin a els animals uh -huh. i ens va aparir una borreta per això que al poc d'estrenar Camp Fontanet ja tenim una borreta petitona que ha nascut. Ah, molt maco. <ríe> molt bé. I, i, perquè els animals els teniu allà, no? Al sí, el els animals els tenien allà, llavors la gent que estan al el dia es van treballant, també cada quins temps els anirem, perquè clar, ja només els podem passejar i tot això, cada quins el temps els anirem canviant per que tenim aquí a la meva finca, uh -huh. més que res perquè, bueno, que els cavalls no estiguin sempre els mateixos, perquè els cavalls els que d'anar fent, de, de seguir treballant perquè tenen que fer aquesta activitat que fem durant mitjany, que anem a altres mm. pobles i tot això. Clara perquè uh, fins ara on, on els te teníeu, els animals? I ara i... estem aquí. Nosaltres vivíem aquí a la masia de Canyau mm -hmm. i a l'any 92, pues, bueno, circumstàncies, vam haver de marxar d'aquí, un bueno, mes a prop de Barcelona vam trobar una finca aquí a Santa Perpeta de Muguda, que estem a 12 quilòmetres de Sant Andreu, mm -hmm. i tot això se guardava aquí pues, a casa del meu pare, que és on hem tingut fins ara tot de la seu de Sant Andreu. Mm -hmm. El... Ciut, estem contents això perquè tot uh -huh. això ha tornat realment d'on va sortir, que era Sant André del Palomà. Uh -huh. doncs, bueno. A més, hi ha cinc carros, no? Sí, sí. hi ha cinc carros, passa que t'he dit que n'hi ha la possibilitat que n'hi hauran bastant més, perquè bueno, tenim molta gent que ens està cedint bastant material, uh -huh. intentarem pues, anar-ho a mica els que tenim allà i els que ens hi aniran donant, i mica en mica, pues, bueno, uh -huh. els hi canviant, o ja veurem com ho farem, però pues, bueno. I hi ha algun dia en què la gent pugui visitar aqu aquesta... Sí, ara de moment està obert, està obert tot els matins, mm -hmm. inclús dissabtes i diumenges, i hi ha, un, hi ha una, una gent que expliquen una mica pues, tot el que és aquest sent d'interpretació i tot això que és el que volem, que la gent vegi el que hi ha darrere dels Tres storms, que els Tres Tons no només és sortir i llegir de la festa, mm -hmm. sinó que el resto de l'any s'està treballant Pues, per muntar aquesta festa, pues, ja sigui treballant els animals, rehabilitant carruatges antics i tot això. Clara que per Sant Andreu és molt més que una tradició. Sí, bueno, és, una, ja, és una festa que està molt arrabada, per això dic que estem contents que, que l'obri aquest centre tingui una molt bona acceptació. Mhm. Uh -huh i el centre d'interpretació el que sí que podem dir és que va ser construït, el, bé, el que és el centre Fabricoats al 1917, i ara doncs, trobant aquest espai doncs, facilitar el que puguem gaudir d'aquests tres toms. No? Sí, sí. Mm. No hi ha el que dic, i es veu, s'ha doncs, una... recuperat una antiga quadra que havia hagut aquí, les Caballadisses, mm. i clar, també és maco que allò que s'ha muntat això havia sigut unes antigues escoles bastant denomenades que eren escoles de Can Fontanet d'aquí Sant Andreu. Uh -huh. Molt bé, doncs si et sembla convidem els veïns i veïnes a que s'apropin aquí a Can Fontanet i que el dia que, que els sembli bé doncs, que facin una visita, no? Doncs pues molt bé, t'he dit tots bé. els matins poden anar a visitar, que hi ha una gent allà que, el, que els atendran i, i que ja tinc una molt bona acceptació i uh -huh. ja veureu, ja veureu que això cada vegada anirà més Molt bé Jordi Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i això, fem una crida als veïns i veïnes de Sant Andreu i dels barris doncs, que s'acostin aquí a Can Fontanet el, a la Fora i Coats per gaudir d'aquests tres toms no? Molt bé D'acord, doncs moltes gràcies pues diga, Moltes gràcies a vosaltres Adéu, bon dia ah. Molt bé, doncs acabem de parlar amb en Jordi Clapés ja és, doncs, un dels responsables de la societat per la festa dels Tres Toms. El que fem ara mateix, una petita pausa i atenció perquè el que farem ara mateix és marxar cap a l'espai 30 de la Sagrera. Ara fem una pausa i tornem. Una parella lingüística, una oportunitat d'enterrar l'afer, Patrícia, fer dissabte emocional. Una estona en cada informació m'atrena una conversació. Jo t'ensenyo, tu m'ensenyes i ens ensenyem tots dos. Ell era nascut a Grècia, braçol de grans pensadors, de Parmènides a Sòcrates, d'Aristòtil a Plató. I jo cadascú neixia tots aquells senyors estranys Me'ls imagina amb barba i fotent gestos molt grans. Vaig provar d'impressionar-la fent un Google d'amagat. Llull, Pujols, Ramon, Seveu, si de cap dels tres li van sonar. Tot mostrant-me l'erotisme potencial del català. Va dir, Joan, vull que m'ensenys a millorar, Bruno. I si haguessis vist com rella intentant bicut o fluix Hagués dit despert de ferro L'almga barca amb tu Amic meu si mai t'hi trobes, no tu pensis ni un segon I que la filosofia ens ensenyi a veure el món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 Molt bé, doncs el que fem ara mateix és continuar amb el nostre programa d'avui i el que fem ara és anar-nos-en cap a la Sagrera, la Sagrera Es Mou, que és una entitat de la qual volem avui conèixer més coses. I per aquest motiu doncs, tenim a l'altra banda del la fil telefònic l'Helena Vigas, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és la Sagrera Es Mou, perquè és una entitat de la que ens agradaria conèixer més coses, oi? Mira, la Sagrera Es Mou és una entitat que just ara a l'abril ha fet quatre anys que vam començar a existir. Uh -huh. eh, ens vam reunir uns quants sagrarencs, eh, eh, i vam dir que en aquell moment, i ara també, eh, hi havia, doncs, eh, la crisi, havia molta gent necessitada de moltes coses, i ens vam posar com objecti com objectiu principal és ser-nos eh, voluntaris uh -huh. per procurar, eh, per intentar el benestar donar més benestar a les persones del nostre entorn. Uh -huh. Per tant, ens movem només dins del barri de la Sagrera uh -huh. i en quatre anys doncs hem crescut i hem fet bastantes i estem fent bastantes actuacions. Uh -huh. És a dir, que fa uns quatre anys que es va crear aquesta, aquesta entitat. Aquesta entitat, sí. Uh -huh. Uh -huh. Quan, per quantes persones sou en aquest moments? Mira... Uh... Tenim, som dos tipus de, de o sigui, hi dos, no dos tipus de persones, no, eh? som, uns quants som socis, potser no sé, arribem a 80, 90 o 100, uh -huh. però hi ha molta gent que col·labora, eh, que està dins de la segreda Esmou, però que no és, no és soci. Eh? Eh, perquè tenim diferents comissions i llavors la gent, eh, va, doncs eh, muntem una cosa, doncs la gent hi ve. Eh? Uh -huh. Ho fa bàsicament en... tenim diferents comissions i diferents àmbits de, de treball eh? uh -huh. el que per exemple ara fem aquest cap de setmana precisament perquè són les festes de, de la primavera és la recollida d'aliments uh -huh. uh -huh. eh, una cosa importantíssima per nosaltres i per la nostra manera d'actuar és que no, creem, hem creat la segreda mou però eh, volem actuar amb altres entitats del barri Eh? No tot, no ho fem tot pel nostre compte, sinó que fem xarxa amb altres entitats del barri. Uh -huh. I precisament avui, demà i demà, eh, fem una gran recollida d'aliments, que ho fem també per la festa major, eh, per uh -huh. novembre, i ho fem pel rebost solidari. O sigui, anem, eh, ho donem tot al rebost solidari i ells són els encarregats de, de donar a, a tots a les persones que necessiten. Uh -huh. És a dir, que cada any uh, feu una distribució, una recollida de, de menjar no? sí, sí, sí ho fem en dues ocasions, però ens hi posem bastant i recollim, vull dir, ens hi posem amb, amb molta energia no? uh -huh. i recollim doncs, uns, uns entre 4 i 5.000 quilos de, uh -huh. de menjar que és molt poquet pel que es necessita, eh? també s'ha uh -huh. de dir però bé, la gent de la Sagrera no deixa de ser molt solidària i, i molt, molt amable amb totes aquestes coses. Uh -huh. Perquè hem de dir que la Sagrera Es Mou es troba a l'Espai 30, oi? Sí, ens reunim a l'Espai 30. Uh -huh. uh, L'Espai 30 uh, fins fa poc temps era un espai molt obert, molt actiu i que ens hi trobàvem, doncs, la veritat que molt bé. Eh? Uh -huh. I ara no és que no ens hi trobem bé, però... Um, està passant per uns moments molt difícils, eh? molt sí. difícils. vull dir que com que no s'ha acabat d'adequar el local, a l'espai 30 és a la nau Ivanov, la gent de la Sagrera sap on és la nau Ivanov i el local del costat es diu espai 30, sí. que són unes naus també industrials, evidentment en desús, i sí. que eh, en Xavier Baciana junt amb la nau Ivanov doncs se les va quedar i no estan Uh, completament adequades per fer-hi activitats. Mm -hmm. uh, això corria a càrrec de, de l'Ajuntament del Districte i bé, per una cosa per una altra, això no s'està portant a terme. Eh? Mm -hmm. I ara l'espai 30 és un espai que s'hi poden fer exposicions, que s'hi poden fer... Doncs, ens, ens reunim allà, però ja no és un espai tan vital com era pel barri. Mm -hmm. uh -huh. Perquè no acaba d'estar adequat uh, uh -huh. per... per per fer-hi actes. I què és el que podem fer, què és el que podem... amb qui podem parlar perquè aquest sí. espai finalment doncs es quedi... quedi... Sí. Uh, mira, la, la Sagrera mm. uh, és un barri, jo diria, de gent activa, eh? no sé si molt activa poc, però de gent activa, hi ha moltes associacions, és un barri petit, però sí. que sempre ha estat mancat d'espais, eh? vull dir... Com. Tenim una mica d'enveja, eh?, de, uh -huh. direm sana, per dir d'una manera, uh -huh. del district, del barri de Sant Andreu, no?, que té grans locals i que jo penso que el districte, l'Ajuntament, la, hi aport i s'hi dedica molt, eh? Uh -huh. Nosaltres, el local crec que més gran que tenim al nostre barri és la Barraca, el centre cívic, uh -huh. Uh, que fa 30 anys que, uh, que el vam reivindicar i aquí el tenim però que te, ens sembla que té un aforament de 200 persones vull dir, eh? uh -huh. vull dir que què s'ha de fer? no sé, s'hi ha de posar l'Ajuntament perquè això no pot fer-ho d'ingun particular d'adequar unes naus per al, uh -huh. per al bé del barri això no pot fer-ho només, només entita, l'entitat municipal uh -huh. no sé si ara amb el, nou, amb el nou equip doncs es veuran en de fer-ho jo sé que és una cosa costosa però bé el barri és el barri i el barri necessita. Sí, però clar, si vosaltres esteu fent un ajut a les persones més necessitades sí. i necessiteu un espai, doncs eh, s'haurà de, de trobar, no? Sí, sí, s'haurà sí, de trobar que... i s'hauran de, jo penso que s'hauran d'espobilar, s'hauran de remengar i posar-se a resoldre aquest problema que tenim que fa tant temps que... Que, que, que, bueno, que anem amb una sabata i una espardenya uh -huh. al, al nostre barri. I a més que també vosaltres suposo que deveu, deveu pensar fer també altres serveis la, sí, sí, comunitat. Sí, sí, sí. A veure, és, és, és molt variat el que fem. Ara t'he parlat de la recollida d'aliments perquè precisament és aquests dies no, que ho uh -huh. fent, que hem començat. Però nosaltres fem una repartició de, de menjar fresc també, eh, que es fa a través de la gent del mercat de Felip II, estem treballant... Eh, tenim un banc del temps, eh, que uh -huh. també és una altra, una altra qüestió, i el banc del temps necessita gent també per fer tallers, per ajudar-se, per trobar-se... per trobar, per trobar Això un anem fent, eh?, dins de l'Espai 30, uh -huh. però tampoc no podem muntar. També estem ajudant... Eh, una família que té un nen amb, amb d'aquestes malalties amb rares, no?, d'úniques pràcticament, sembla que són 15 nens ara no et puc dir el nom exacte amb 15 nens que hi ha en tot, es, tot l'estat espanyol eh, clar, amb aquest, aquest nen ens podríem fer actes, podríem fer concerts en benefici de, de la Fundació per a la investigació bueno, moltes coses tenim organitzat ja aquest any el, el, el, el, el, el, el, el, el Firemnos que és aquella fira que fem sí. amb col·laboració amb, tots, amb, amb totes les escoles públiques del barri, eh, que és una gran festa de la solidaritat i de la xarxa comunitària, que serà el dia 17, 17 de maig, que espero que aquella setmana en puguem recordar-ho a tots els veïns del barri i dels barris propers. Eh, que sempre ens heu atès molt bé doncs sí. I, i no sé hi ha diverses coses eh, també ajudem a, a mares que, que el, quan, quan tenen un nadó i que no tenen prou recursos també se'ls ajuda uh, no ho sé dir, tenim mm. una, una, un equip també es fa un treball psicològic amb gent, eh, gent que ho necessita amb, gent, mm -hmm. amb una, un equip de gent ens reunim a la biblioteca Marina Clotet. és a dir que, que mai ho fem sols sinó mm -hmm. que nosaltres promovem a l'encontre no? de, de, de, de diferents entitats i de diferents persones que volen ajudar els més. A més, també teniu el Banc del Temps i la Coral, no? Sí, ara tenim una... Oh, tant, és veritat, eh? tenim una Coral. I... Per exemple, avui l'assaig és una Coral eh, important, que també cara ara el curs que ve, jo penso que ens hauríeu de fer una mica d'ajuda uh -huh. per donar-ho a conèixer. Sí. Eh? Eh, això ja seria cara al setembre, perquè ara ja estem... Amb aquestes coses ja s'està acabant el curs no i uh -huh. ens ha anat molt bé, però clar també volem doncs ampliar-ho i això evidentment ara ens reunim a l'ai a l'espai jove de Garcilà, que també ens han atès molt bé, però clar uh -huh. no deixa de tenir una aula petita quan aquests nens necessiten molt més espai entens? temps d'a uh -huh. la, la, la coral tenim també de les jovesi i després col·laborem també amb els serveis socials amb la gent gran. Uh -huh. ja, molt bé ja ho veus, Molt bé. <ríe> ens anem Mol diversificant, exacte. <ríe> exacte però bueno, no estirem més a bas que la màniga, quan hi ha gent per fer-ho estira endavant eh, i tothom està obert, sempre que sigui el mateix objectiu, mm. el benestar de les persones de l'entorn d'acord mm? Doncs l'Ena Villegas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que finalment s'aconsegueixi aquest espai en què l'entitat sí. de Sagrera Esmou doncs, pugui desenvolupar totes les seves tasques i totes les seves sí. activitats. No? Ens donaria molta, molta tranquil·litat i més molts ànims de, de tirar endavant amb altres coses. Eh? Doncs... Moltíssimes gràcies i a veure si abans del 17 de, de maig ens uh -huh. tornem a sentir. Ah, exacte. Eh? A veure si és possible. D'acord, Molt doncs moltes gràcies. Gràcies per vos, a vosaltres. Eh? Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs el que, amb qui parlàvem ja és amb l'Ena Vigas, que pertany a la Sagrera Es Mou i que ens explicava això, no? que en l'espai 30 doncs, sembla que s'ha de passar per dificultats i que s'ha de buscar un nou espai on poder desenvolupar ja totes aquestes activitats que per ajudar els més necessitats i tots els veïns i veïnes de la Sagrera que necessitin. Molt bé, doncs fem una pausa i atenció perquè el que volem fer ara mateix és parlar de salut i entrarem en la nostra àrea de servei i ho farem de la mà de la Conxita Meñaner, que ja la tenim aquí fora, esperant a que li donem pas. Per tant, fem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! i jo a punt mort reposo el cap enrere i estiro les cames et miro pel retrovisor dissimuladament mentre sento el motor sense cap pressa giro el coll i els fils de l'olio em juguen a ser pentagrames el dia sembla xafol Espeixo la finestra i un glob de tardor. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a aquí. Com us dèiem, el que volem fer ara és obrir àrea de servei per parlar de salut i, i us informem que el dia 4 de maig, a les 4 de la tarda, al cap de la Trinitat Vella, que es troba al carrer de la via Barcino número 88 es realitzarà la quarta jornada d'activitat física per parlar d'aquest tema doncs tenim amb nosaltres el Julio Salvadore Sangram, bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé <laughs> i el Bertran Montoya de Imerz, que bon dia bon dia són estudiants de tercer de ciències d'activitat física i esports sí. de la Universitat Blancarra, no? Sí, sí, de Ramon, Ramon Llull. De Ramon Llull. Sí. Exacte. Doncs expliquem-nos què és el que teniu pensat realitzar el dia 4 de maig. Allà. Bueno, pues, el dia 4 de maig organitzarem una jornada així, com has dit, eh, d'activitat física. Uh -huh. eh, és una jornada pensada per promoure activitat física a totes les edats. O sigui que uh -huh. no, no seran unes edats determinades ni ni molt menys, esteu tots invitats. i oh, El que volem, sobretot, és fem aquesta jornada d'activitat física per, per salut. No? Uh -huh. Volem incentivar la gent a que faci activitat física per, per, per estar saludable amb ella mateixa. No? Uh -huh. I amb això volem també que la gent es conscienciï i faci activitat física no només a la jornada, que farem, sinó que també ho faci casa seva i això doncs, et dona molts beneficis no? i et permet eh, prevenir malalties cardiovasculars que no se't degradin tant les articulacions mantenir els músculs en bona forma física perquè en aquestes jornades, que és el que realitzareu? Oh, bueno, primer, pues, a veure la, la gent que ens ve per adaptar una mica al tipus de jornada i comencem amb uns estiraments adequats, orientant la gent sobre quins tipus d'estiraments. Uh -huh. Després farem exercicis pues, per trencar el gel d'alguna manera, perquè la gent es vagi coneixent i fer cohesió de grup i ja pues, passarem a fer jocs... Doncs... Eh, pues, una mica més orientats ja cap a, a l'activitat física i més dirigits. Amb, ja poden ser música o jocs col·lectius, com per exemple pot ser el Cachibol, que és una espècie okay. de vòlei. I, i bueno, una vegada acabat això, pues, acabarem el comiat fent estiraments per, per acabar i mengem una mica de fruta per recargar piles uh -huh. i, i ja està. O sigui... Sobretot el que volem és que siguin activitats que tothom pugui fer no? que siguin adaptades i per a totes les edats i que la gent es diverteixi i sobretot que, que passi bons moments i gaudeixi de l'activitat física uh -huh. O sigui que això es farà a les 4 de la tarda és a dir, una vegada després del dinar doncs... sí, sí, he quedat a les 4 de la tarda al, al, al CAP, cap uh -huh. i des d'allà anirem al parc que és on ho tindrem tot muntat uh -huh. i allà començarem a fer la jornada I quantes estona dura això, més o menys? Hora i mitja, dos hores, més sí, o menys. més o menys. Depèn mm. com vagi. I que la gent vingui amb roba còmoda, que es senti comadre. Si té roba esportiva, doncs que la porti. Mm. I ja està, passar una bona estona, gaudir, resoldre dubtes que puguin tenir sobre de l'activitat física. Ens ditem, intentarem orientar de la millor forma que sabem mm. i passar una bona estona i això remarcar que fem activitat física per incentivar la salut i, uh -huh. i que la gent estigui bé amb ella mateixa Això sí que és important, no? que la gent se senti bé amb ella mateixa sí. realitzant aquestes activitats Sí, no? sí. sí. Uh -huh. Molt bé, doncs teníem nosaltres a una de les responsables del cap de la Trinitat Vella com és la Conxita Mañaner, molt bon dia Hola, bon dia Jordi Doncs explica'ns, de, de quina manera entra el cap de Trinitat Vella a participar en tot això? Bé, nosaltres ja fa anys que treballem amb la Universitat Ramon Llull Blanquerna amb tot el tema de les ciències de l'activitat física i, i salut, i amb la Carme, quan van venir ells a estimular se i a crear un grup d'exercici que encara continua en aquests moments, deu de fer doncs, 7 o 8 anys, i a partir d'aquí, doncs, aquest és el quart any que fem una jornada compartida. Per què? Perquè s'ha d'estimular la gent que com a de vida saludable eh, adotin l'activitat física, doncs, com el que es menja cada dia eh, dos peces de fruita o el que i es beu un litro i mig d'aigua. Doncs la musculatura i, el, i les articulacions s'han d'exercitar. Ah. I ja sabeu que quan venim a parlar de qualsevol problema de salut sempre hi ha la recomanació de l'activitat física sí. uh -huh. I, i bé és, que és fonamental No dir. Sí, no? sí. i llavors ens, ens agrada molt que vinguin ells perquè una de les coses a, a part d'efectivitat física ens agrada molt jugar i ens porten uns xocs que ens ho en gran i no ho han explicat però aquest any també ballarem Ah, sí. per tant, sí, hi haurà ball, hi haurà zumba? Sí, ser, zumba, serà una activitat dirigida, sí. i ficarem un o dos monitors i faran una coreografia és molt senzilla, ja l'hem fet tots i, i serà molt divertida o sigui que ens ho, fins i tot ens ho posarem d'allò més no? sí, sí, ella és això, Gaudí i després lo important és que les activitats que ells ens estiguin ensenyant a fer, les podrem fer alguna d'elles a casa i ens donaran a una documentació escrita perquè sí. nosaltres ens puguem guiar no, no. o sigui que jo penso, sempre ens ho passem bé quan venen, s'adapten al que fem si no teniu allò que diu jo no vaig perquè doncs, no sol caminar i no aguanto massa, és igual jo tampoc no faig massa exercici però ho adapten els més canyeros i els que, com jo, anem més retardats. No hi ha cap problema. Mm -hmm. Molt bé. D'acord. Doncs hi voleu afegir alguna cosa més? Abans de... Bé, sí, uh -huh. jo volia donar les gràcies a la Conxita i al cap de Trinitat Vella perquè ens han, ficat, ens han donat molta facilitat per poder fer la jornada sí. ens han ajudat molt a, a organitzar, a realitzar el pòster i donar les gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. Sí, facilitar la feina. Sí. Uh -huh. Molt bé. D'acord. Doncs uh, Julio Salvador i Bartran Montoya Bertran Montoya d'Eimes. Sí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem, doncs, això que tingueu la possibilitat d'acabar el curs o el, el, el que esteu estudiant sí. doncs, amb, amb tot de facilitats i, i aquesta és una de les facilitats que us ofereix el CAP de la Trinitat Vella no? de que pugueu sí. organitzar aquesta jornada d'activitat física sí. sí, sí. D'acord, doncs que us vagi molt bé els Moltes estudis Moltes gràcies Quan us falta ara ja per acabar? Un any va, sí. Un any passat. ràpid Quart i ja està, sí, ja està. D'acord, doncs ens re retropem en una altra ocasió que vagi molt bé Moltes, moltes gràcies, gràcies. gràcies. Adéu, doncs fem una pausa i tornem Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs tenim amb nosaltres novament l'Ernest, que és un dels responsables de que funcioni aquest servei d'economia solidària aquí als nostres barris, i també a Barodó i Bé, i també al Bon Pastor, oi, Ernest? Sí, exacte. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, aquí estem. <laughs> doncs què és el que ens uh, pots explicar avui? Bueno, avui, molt breument, eh, volíem explicar una formació, un taller pràctic que farem la setmana que ve, concretament el dimecres, dia 29 d'abril, al matí, i que es tracta de bueno, una, un taller formatiu sobre educació financera, que el que, amb el que pretenem donar unes eines bàsiques pues, per a tothom, tant persones que vulguin emprendre un negoci, però també qualsevol persona que a nivell d'economia familiar o domèstica doncs pues, vulgui tenir unes eines per bueno, saber planificar-se des del pressupost familiar, uh -huh. fins uh -huh. als ingressos, despeses, tot això, fins a bueno, també l'estalvi, també ho conèixer una miqueta, bueno, veure com, pues, com gestionar si té despeses financeres, no? Am, uh -huh. amb crèdits. Bàsicament, pues, d'una manera molt senzilla, bueno, pues, gestionar-se tot això que a molta gent pues, ens fa una muntanya. No? Perquè, uh -huh. Això en podem incloure tots. Per tant, es... podríem dir que són unes jornades. No? Bé, bueno, al Podem... final, sí, serà un dia. Finalment, uh -huh. serà, ho concentrarem en un taller d'un dia per disponibilitat i sí que no, en altres s'ha fet alguna altra edició de més d'un dia i segurament se'n farà una altra, però en aquest taller en concret serà finalment un sol dia el dimecres 29 uh -huh. i serà de 9 a 13 a la 1 uh -huh. i uh... 4 hores. Sí da feina. Da feina, bueno, no que no s'ha susti la gent que es podrà no. esquivis. Vull dir puntar algun dels canses farà. Però bueno, sí que la idea era concentrar-ho perquè, bueno, a la gent li sigui pràctic pogui venir uh -huh. I, i com deiem això, pues doncs, sí, unes 4 hores al carrer Tucumán a Baràvivé. Mhm. Uh a -huh. uh... Carrer Tucumán número 21. 21, molt bé. No recordava el número. I sí que la, qui estigui interessat, bueno, aquest tall és talles gratuït, uh -huh. i lo que sí s'hauria d'inscriure. Ho pot fer per telèfon, trucant aquí a les oficines de, de Trini Jova, al telèfon 933459221, uh -huh. i demanant per la persona que ho porta, que és Susana. I si no escrivint un correu, a autoocupació arroba autoocupació amb dos os, arroba trini jova.org, que és el correu de la, bueno, del l'apartament que portem. Uh -huh. I tot això, dic, s'emmarca dins un programa d'això d'educació financera que s'està fent juntament amb Microbank de la Caixa. I també és molt important dir que és un taller gratuït sí. i que les places són limitades per tant, Exacte. doncs aquella gent que vulgui fer-ho, doncs que es doni pressa i que truqui el telèfon de la Fundació Trini Jove que tindrà la possibilitat de poder fer aquest, aquest curs. Doncs pues això mateix. Uh -huh. doncs moltes gràcies. Recordem dimecres 29 d'abril al matí. Molt sí. bé. Doncs ara sí. Ara el que farem serà ja anar-nos directament a conèixer quines són les activitats, quins són els actes que eh, podem comentar-vos per realitzar en els propers dies i que ens, ens ofereix la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs 5 minuts ara mateix per acabar el nostre programa d'avui dir-vos que la Biblioteca Municipal de la Sagrera Marina Clotet acull un club de lectura en anglès que és totalment gratuït. Wonderful, it has been very interesting, bueno, expressa en veu alta l'Elena Martínez, una de les assistents al club de lectura que organitza la biblioteca la Sagrera Marina Clotet, ubicada doncs, al Camp del Ferro número 1 i 3, el tercer dilluns a cada mes, a les 6 de la tarda. El seu nivell d'anglès és fluid i la pronunciació clara, com ella, la resta dels companys tenen un nivell mitjà d'aquesta llengua i interactuen entre si, donant la seva opinió sobre el llibre que s'han hagut de llegir abans de la reunió. Doncs més coses a comentar-vos, dir-vos que les oficines d'atenció al ciutadà dels districtes amb més atur oferiran assessorament laboral. Les oficines d'atenció al ciutadà dels districtes barcelonins amb una taxa d'atur més elevada tindran un servei d'informació i assessorament en matèria d'ocupació. Fins ara aquests serveis es vehiculaven a través dels 10 punts d'atenció i els equipaments propis de Barcelona Activa. Amb la inclusió del punt d'atenció a les OH es volen donar a conèixer els recursos i l'oferta de programes municipals destinats a orientar professionalment les persones que no hi accedeixin de forma proactiva. El servei es desplegarà a les oficines d'atenció al ciutadà ubicades a Nou Barris i a Sant Andreu entre d'altres. A més, s'instal·larà un punt d'atenció al centre per al desenvolupament professional Porta 22 de Barcelona Activa, situat a Sant Martí. La tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Racasens, ha explicat que, des de l'inici del mandat, el govern municipal ha tingut com a prioritat l'atenció a les persones i la lluita contra l'atur, i per això aquesta iniciativa pretén que els serveis de Barcelona Activa tinguin una vocació de proximitat, per tal que la gent que busca feina augmenti les possibilitats de trobar-ne. Volem acostar-nos al màxim al ciutadà per donar a conèixer tots els recursos ocupacionals i de formació que tenim i que posem a la seva disposició, ha afegit. En aquest sentit, un dels reptes és arribar a les persones desocupades més grans de 45 anys amb poca formació, que és el perfil majoritari de la població aturada de la ciutat i que, en canvi, acudeix menys a Barcelona activa. Més coses a comentar-vos, el districte de Sant Andreu impulsa una guia de serveis d'economia social i solidària. El districte ha impulsat la guia de serveis d'economia social i solidària amb l'objectiu de donar a conèixer els recursos existents en aquest àmbit del territori. El document és un mapa en què es situen botigues de comerç just, cooperatives, associacions i mercats als diferents barris del districte. SEPRA és una cooperativa que ofereix mesures de prevenció de riscos laborals. És una de les societats incloses dins la Guia de Serveis d'Economia Social i Solidària que ha impulsat el districte de Sant Andreu. L'Associació amb és una altra de les entitats que també apareix en aquesta guia. Totes dues formen part de la xarxa d'Economia Solidària i valoren positivament aparèixer en aquesta guia. Al districte de Sant Andreu hi ha en total 27 espais i empreses que treballen en aquest àmbit, a més de cooperatives i empreses d'inserció. La guia recull associacions de voluntariat, rebost d'aliments i roba i bancs del Banc del Temps i Mercats d'Intercanvi. Doncs aquesta, aquests serveis també són oferts per la Fundació Treni Jove. Uh, continuem parlant d'altres activitats, ens queda pràcticament un minut i mig, doncs dir-vos que s'ha muntat ja, el, pots muntar-te el teu estiu perfecte. La campanya de vacances d'estiu és un programa municipal que cada any ofereix als infants i adolescents de Barcelona d'entre 1 i 17 anys una oferta àmplia i variada d'activitats educatives i engrescadores per gaudir del període de vacances. Més de 200.000 places a triar entre totes les edats i diferents entorns. La campanya la coordina l'Ajuntament de Barcelona que us fa arribar a les iniciatives de les associacions i organitzacions que treballen en el sector del lleure educatiu a la ciutat, tant des del vessant lúdic esportiu com sociocultural. Les entitats organitzadores són responsables del desenvolupament de les activitats que s'ofereixen. D'acord. També dir-vos que eh, hi ha la possibilitat de que pugueu treballar a l'estiu. Treballar a l'estiu és una campanya emmarcada en el Pla de Xoc contra l'Atus Juvenil i el programa Barcelona de Treball Joves, que ofereix informació, eines i recursos als joves amb la voluntat de facilitar el seu accés al mercat laboral, especialment en períodes estiuencs en què les empreses reforcen la contractació de temporada. Molt bé, doncs senyora i senyors, ho deixem aquí, que passeu un bon camp de setmana, donar les gràcies al Pau Oliveres, a la Cristina Penilla i jo i a la Gemma Hermoso, i ens trobem d'aquí doncs, 7 dies, bueno, no, 7 dies no, perquè la setmana queda és festa. Per tant, ens trobem en 14 dies. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, adeu-siau.